Любов творить чудеса. Це ти зробила мене таким, яким я став нині. Ти створила мене заново. Спочатку я ще стежив за твоїм життям. Знав, що ти пішла зі школи, довго не виходила заміж і не вийшла. Іра не могла не сказати про це. Олег ніжно поцілував її в очі і говорив далі. Потім ти переїхала з рідного дому, і я загубив тебе. Ніхто з наших нічого не чув про тебе. А до твоїх рідних я не хотів звертатися. А два місяці тому мені на стіл серед інших паперів потрапила комерційна пропозиція від якоїсь фірми. На ній стояло твоє ім'я і твоє прізвище. Спочатку навіть не міг зрозуміти, як ми одержали цю пропозицію. Потім один із моїх хлопців нагадав про вашу Марцевич. Так я знайшов тебе знову. А чому ж ти тоді, у червні, не приїхав до мене? Іра ошелешено дивилася в очі Олега. Ти надто багато важила для мене, щоб я міг так просто заявитися до тебе і звести нашу зустріч до банальних розпитувань про те, хто якся має. Я давно нічого не чув про тебе. У твоєму житті могли відбутися такі зміни, після яких... Наша зустріч була просто неможливою. Я почав дізнаватися про тебе, все, що тільки можна було дізнатися. І що ж ти дізнався? – злякано спитала Іра. Не гнівайся, я не користався ніякими сумнівними засобами. Для початку зібрав трохи інформації про вашу фірму. Ада Марцевич виявилася дуже відомим персонажем. Потім мої друзі, вони ж мої сподвижники – Зачепилися за вашого Ігоря, і той сам розповів усе, що мені потрібно було почути. Ні, ні, не хвилюйся, що до тебе Ігор був дуже коректним. По-моєму, він у тебе потай закоханий. Він не сказав нічого зайвого. А я й не випитував. Мені треба було тільки знати, що ти вільна, що я не внесу у твоє життя непотрібних турбот, коли раптом з'явлюся. Ну, зрозумій, я робив це лише заради тебе а не для себе. Мої почуття до тебе не змінилися б, якби ти навіть була заміжня. Але я не мав права чимось зашкодити тобі. Потім Ігор повідомив дату від'їзду вашої Ади. І ось ти тут. І ти жодного разу за весь цей час не намагався побачити мене? Хоча б зодалік? Тільки один раз, посміхнувшись своїм спогадам, зізнався Олег. Я ледве стримався тоді, щоб не вистрибнути з машини і не побігти до тебе. Така ти стала красуня? Він ніжно провів рукою по її довгому волосі і заговорив знову. Я знав, у котрій годині ви починаєте працювати. Зупинив машину на півдорозі від метро до вашого офісу і хвилину дві дивився на тебе. Божевільний. Іра не могла навіть уявити, що навколо неї виявляється... Велося таке розслідування. Ну, я завжди був трохи романтиком. Олег пригорнув Іру до себе і поцілував. Навіть фірму свою назвав на твою честь. Л-Іра. Аби щодня в мене в офісі звучало твоє ім'я. Ірі перехопило подих. Вона була здивована, захоплена. А Л- це любов? здогадалася вона і збентежена додала. Адже дехто подумав, що ти так назвав свою фірму, тому що дуже любиш італійські ліри. Ха! Утон їй, посміхнувся Олег. Ну, взагалі-то я всім кажу, що мав на увазі музичну ліру, але тепер скористаюся твоїм тлумаченням. На жаль, воно належить не мені, наблизивши до нього своє обличчя, посміхнулася Іра. Так вирішила наша Ада. Олег узяв її обличчя у своїй долоні. А твоє ім'я знає, що означає? тихо запитав він. Так, мир і спокій. Так само тихо відповіла вона. Тільки немає в мене ні того, ні того. А тепер буде, Олег серйозно дивився їй у вічі. Тепер буде повнозвучна ліра, любов, мир і спокій. І він поцілував її довгим ніжним поцілунком. Через півгодини вони мчали на машині до заміського шосе, а всіма забута валіза з каталогами мирно дрімала на задньому сидінні.